Історії. Їй вже доводилося чути багато подібного, і можна було не дослухатися уважно. Хоча, можливо, ліпше було б, якби вона дослухалася. Кенія. Він розповідав їй про Кенію, потім про Індію, про північно-західний кордон з Трансфагалем, а потім, невідомо з якої причини, Заговорив про вбивство. Але навіть тоді вона не стала слухати його уважно. Він говорив про якусь відому подію, що сталося тут і про яку багато писали в газетах. А вже після того, коли він нахилився і подав клубок вовни, що випав у неї з рук, то почав розповідати про якесь фото. Фотовбивці. Так він тоді сказав. Міс Марпл заплющила очі і спробувала точно згадати всі подробиці тієї історії. Досить таки плутаної історії. Майор у своєму клубі, чи в якомусь іншому клубі почув її від лікаря, а той лікар почув її від ще одного лікаря. І один із тих. Лікарів сфотографував когось, хто вийшов у парадні двері. І той хтось був вбивцею. А то ж, усе було саме так. Окремі подробиці тепер пригадалися їй досить чітко. А майор хотів показати їй оте фото. Він дістав свій гаман і став у ньому ниш порити і при цьому базікав, не змовкаючи. А потім, усе ще базікаючи, він підняв голову і подивився. Але не на неї, а на щось позад неї, позад її правого плеча, якщо бути точним. І відразу замовк його обличчя почервоніло, і він почав квапливо запихати все назад у свій гаман. Руки йому тремтіли. І він заговорив гучним, неприродним голосом про слонові бивні. Через мить або дві до них підійшли Гілінгдони та Дайсони. І саме тоді вона обернула голову, щоб подивитися через своє праве плече. Але не побачила там нічого і нікого. Ліворуч, на якійсь відстані від неї, у напрямку готелю, вона побачила Тіма Кенделла та його дружину, а за ними родину постояльців із Венесуели. Але майор Полгрейв дивився не у тому напрямку. Міс Марпл була заглиблена в роздуми до обіду. Після обіду вона не пішла на прогулянку. Натомість переказала через служницю що почуває себе не дуже добре, і попросила запитати в доктора Грема, чи не зробить він їй таку ласку і не прийде її оглянути. Розділ четвертий. Міс Марпл просить медичної допомоги. Доктор Грем був старим, добрим чоловіком років шістдесяти п'яти протягом Багатьох років він практикував у Вест-Індії, але тепер почасти відійшов від своєї практики і передав більшу її частину своїм вест-індійським партнерам. Він приязно привітався з міс Марпл і запитав, що у неї болить. На щастя, для міс Марпл у її віці завжди знаходиться та чи інша хвороба, яку можна відпочити обговорити з певним перебільшенням із боку пацієнта. Міс Марпл вагалася між плечем і коліном, але зупинила вибір на коліні. Коліно міс Марпл, як вона сказала самій собі, завжди приходило їй на допомогу у складних ситуаціях життя. Доктор Грем був надзвичайно люб'язним і не став казати, що у її віці такі проблеми неминучі. Він приписав їй один із брендів тих маленьких пігулок, які лежать в основі більшості лікарських рецептів. Зі свого досвіду він знав, що багатолітніх людей почувають себе самотніми у перші дні перебування на Сент-Оноре, і тому залишився з нею на короткий час ведучи приязну Бесіду. «Дуже приємний чоловік», – подумала міс Марпл, – «і мені соромно брехати йому, але я не маю іншого виходу». Міс Марпл була вихована у пошані до істини і за своєю природою дуже правдива. Але за певних обставин, коли вважала це своїм обов'язком, вона вміла брехати, надаючи своїй брехні, дивовижної радоподібності. Вона прочистила горло, вибачливо кахикнула і защебетала з якоюсь старечою невпевненістю у голосі. «Дозвольте мені, доктор Грем, звернутися до вас з одним проханням. Я не хотіла про це говорити, але не бачу для себе іншого виходу, хоч це, власне, річ неважлива. Але, розумієте, вона дуже важлива для мене, і, сподіваюся, ви мене зрозумієте, і не подумаєте, що я прошу вас чогось надто складного або недозволеного. Вислухавши цю вступну промову, доктор Грем приязно відповів. «Вас щось непокоїть? Я готовий допомогти вам. Мій неспокій пов'язаний із майором Полгривом. Його смерть дуже мене засмутила». Я пережила справжній шок, коли почула про це сьогодні вранці. А тож, боюся, він помер надто несподівано. Учора він був у такому доброму гуморі. Він говорив лагідно, але спокійно і без емоцій. Очевидно, для нього смерть майора Полгрива не була чимось незвичайним. Міс Марпл подумала... А чи не підіймає вона тривогу без жодних на те причин? Можливо, підозріливість стала частиною її вдачі, можливо, їй уже не варто занадто собі довіряти, що правда, не йшлося вже про сформовану думку, а лише про підозру, проте вона вже зайнялася цією справою і повинна дійти до кінця. «Ми сиділи і розмовляли вчора ввечері», – сказала вона. «Він розповідав мені про своє розмаїте життя. Йому довелося побувати в багатьох дивовижних куточках світу». «Так і так», – погодився доктор Грем, якому багато разів доводилося вислуховувати занудні спогади майора. «А потім...» Він заговорив про свою родину, про своє дитинство. А я розповіла йому про власних племінників та племінниць. І він слухав мене з великим інтересом. І тоді я показала йому фотографію одного зі своїх небожів. Такий любий хлопчик. Власне, він уже давно не хлопчик, але для мене, він назавжди залишиться хлопчиком, якщо ви розумієте мене. «Звісно, розумію», – сказав доктор Грем, міркуючи, скільки ж йому доведеться чекати, поки стара дама дійде до суті. Я подала світлину йому, і він її роздивлявся, коли несподівано люди, ті дуже милі люди – які збирають дикі квіти і метеликів, здається їх звати полковник і місіс Гелінгдон. Так, справді, Гелінгдони і Дайсони. А вже ж! Вони! Вони несподівано підійшли до нас, сміючись і теревенячи. Посідали поруч, замовили напої, і між ними почалася розмова. Дуже приємна розмова. Але під час тієї розмови майор Полгрейв Мабуть, цілком бездумно поклав мою фотографію до свого гамана, а гаман запхав до кишені. Я тоді не звернула на це уваги, але згодом усе пригадала і сказала собі треба не забути попросити майора, щоб він повернув мені фотографію мого дензела. Я думала про це вчора ввечері, коли грав шумовий оркестр і відбулися танці, але не хотіла відвертати його увагу бо вони тоді дуже веселилися, і я подумала, треба не забути нагадати йому про це вранці. Але вранці, і міс Марпл урвала мову, засапавшись. «Так, так», сказав доктор Грем, «я вас цілком розумію, і ви, звичайно ж, хочете повернути собі фотографію, чи не так?» Міс Марпл енергійно кивнула головою, підтверджуючи, його висновок. Так, ви маєте слушність. Розумієте, то його єдина фотографія, яку я маю, а негатива у мене нема. І мені дуже не хотілося б її втратити, бо бідолашний Дензел помер п'ять чи шість років тому, а він був моїм улюбленим небожем. Для мене та фотографія єдина пам'ять про нього. І я подумала, вибачте мою настирливість. Чи не могли б ви повернути мені її? Я не знаю, кого би ще могла попросити. Бо не знаю, під чиїм наглядом перебувають його речі і усе таке. Вони не захочуть клопотати собі голову моїм проханням. Вони не зрозуміють. Ніхто не в змозі зрозуміти, що означає для мене та фотографія. Звичайно, звичайно, відповів доктор Грем. Я вас цілком розумію. Це дуже природне почуття з вашого боку. Незабаром я маю зустрітися з представником місцевої влади. Похорон призначено на завтра. Прибуде хтось з адміністрації, щоб переглянути його папери та речі, перш ніж сконтактуватися з його родичами, ну і все таке інше. Ви можете описати ту фотографію. «На ній знято фасад будинку», – сказала міс Марпл. І Дензел тоді якраз з'явився у дверях. Знімок зробив один із моїх інших племінників, який дуже любить бувати на виставках квітів. І він фотографував китайську троянду, я думаю, або одну із чудових лілей, які там росли. Саме в ту мить Дензел і виглянув у двері. То не дуже добра фотографія, чіткість там трохи стерта, але я люблю її і завжди тримала при собі. «Гаразд, – сказав доктор Грем, – ви, здається, описали її дуже точно. Думаю, ми без проблем повернемо вам вашу фотографію, міс Марпл». Він підвівся зі стільця. «Міс Марпл – Усміхнулася йому. «Ви дуже добрий, доктор Грем, ви справді, дуже добрий. Ви мене розумієте, чи не так?» «Звичайно, я вас розумію», – сказав доктор Грем, тепло стискаючи їй руку. «Не турбуйтеся, щодня робіть вправи з цим коліном, але не перевтомлюйтеся. Я надішлю вам пігулки, які ви прийматимете». Тричі на день. Розділ 5. Міс Марпл ухвалює рішення. Запокісна служба над тілом майора Полгрива відбулася наступного дня. Міс Марпл була присутня на ній разом із міс Прескот. Канонік відправив службу. Після цього життя тривало. Як і завжди, смерть майора Полгрива люди сприйняли як нещасливий випадок. Прикритий нещасливий випадок, але такий, про який усі скоро забули. Життя тут складалося із сонячного світла, моря і розваг. Похмура смерть на мить накинула на все свою чорну тінь, але ця тінь висіла недовго. Зрештою, ніхто тут не знав Небільщика добре. Він був досить балакучим старим чоловіком, таким, які люблять побазікати в клубах, завжди викладаючи вам свої спогади, що їх ви не дуже налаштовані слухати. Він не мав жодного куточка у світі, де міг би кинути якір. Його дружина померла багато років тому. Він жив самотнім життям і помер смертю самітника. Але то була самотність того виду, коли людина живе серед людей і не цурається розваг. Майор Полгрив міг бути чоловіком самотнім, але це не перешкоджало йому бути чоловіком веселим. Він розважався у свій власний особливий спосіб. А тепер... Він мертвий, похований, і ніхто за ним не журиться. А через тиждень уже ніхто не згадає про нього і не присвятить йому, бодай, швидкоплинну думку. Єдиною людиною, якій його бракувало, була міс Марпл. Не те, щоб вона відчувала якусь особисту приязнь до нього, але він був представником того життя, яке вона знала. Вона помітила, що з віком людина розвиває в собі звичку слухати. Слухати, можливо, без особливого інтересу. Але було між нею та майором те бажання взаємообміну життєвим досвідом, яке властиве людям старим. У ньому було щось веселе і істотно людське. Вона не тужила за майором Полгривом, але... Їй його бракувало. Надвечір того дня, коли відбувся похорон, і вона сиділа на своєму улюбленому місці, доктор Грем підійшов і сів поруч із нею. Вона відклала свої плетільні дротики і привіталася з ним. Він сказав відразу тоном вибачення. «Боюся, я приніс вам невтішну звістку, міс Марпл. Справді, про мою так. Ми не знайшли тієї світлини, яка була вам така дорога. Боюся, це буде розчаруванням для вас. А тож, це для мене розчарування, але не таке вже гірке. Йшлося про звичайну старечу сентиментальність. Тепер я розумію, що була надто сентиментальною. «Фотографій не було в гамані майора Полгреба? Ні. Не знайшли ми її ідеінди серед його речей. Знайшли тільки кілька листів, газетних вирізок та іншої всякої всячини. Але ніде не було тієї фотографії, про яку ви мені розповіли». «Ну що ж, нічого не вдієш», – сказала міс Марпл. «Дуже вам дякую, доктор Грем, за той клопіт» якого я вам завдала. О, не такий-то вже той був клопіт, але я добре знаю зі свого власного досвіду, як багато означають для людини родинні дрібнички, а надто тоді, коли до тебе приходить старість. Стара леді пережила це потрясіння, досить легко, подумав він. Майор Полгрив, либонь натрапив на знімок, коли щось діставав зі свого гамана, і навіть, не замислившись над тим, як він міг туди потрапити, порвав його, як щось йому не потрібне. Але, безперечно, те фото було дуже потрібне цій старій дамі. А проте вона була веселою і, здавалося, сприйняла свою невдачу з філософською незворушністю. Проте внутрішньо міс Марпл була далека, як від веселого так і від філософського настрою. Їй був потрібен певний час, аби обміркувати ситуацію, і вона була також сповнена рішучості використати свої теперішні можливості з максимальною ефективністю. Вона затягла доктора Грема в розмову з ентузіазмом, який навіть не намагалася приховати. Цей добрий чоловік, пояснюючи її балакучість, природною самотністю старої леді, намагався відвернути її думки від втрати фото, весело і приязно розповідаючи їй про життя на Сент-Оноре та в інших цікавих місцях, де міс Марпл, можливо, захочеться побувати. Він і не помітив, як розмова знову повернулася до смерті майора Олгрива. «Це дуже сумно», – сказала міс Марпл померти так далеко від рідного дому. Хоч із його розповідей я зрозуміла, що він не мав близької родини. Здається, він жив сам один у Лондоні. «Він багато подорожував, я думаю», сказав доктор Грем. «Принаймні взимку. Йому не подобалися наші англійські зими. Я не бачу підстав звинувачувати його за це». «Так, звісно». Таких підстав немає, сказала міс Маркл. А може він мав якісь особливі причини, скажімо, слабкі легені або інше захворювання, що примушували його зимувати за кордоном? О, ні, не думаю. У нього був дуже високий тиск. Хтось мені казав, лихо та й годі. Сьогодні ми так часто про це чуємо. Він казав вам, що у нього високий тиск? Ні-ні. Сам він ніколи про це не згадував, я чула від когось іншого. Он як? Я думаю, провадила міс Марпл, що за таких обставин його смерть була вельми імовірною. Не обов'язково, сказав доктор Грем. Сьогодні існують методи контролю за кров'яним тиском. Його смерть була дуже несподіваною, але мені здається, вони дуже здивовані. Мене не могла особисто здивувати смерть чоловіка у такому віці. Але я її, звичайно, не чекав. Правду кажучи, мені завжди здавалося, що він у чудовій формі, але я ніколи не оглядав його у професійному плані. Я ніколи не вимірював його кров'яний тиск або щось подібне. Чи можна визначити, я хочу сказати, чи може лікар визначити, коли людина має високий кров'яний тиск, лише подивившись на неї запитала міс Марпл тоном наївної зацікавленості. «Ні, з одного вигляду це неможливо визначити», сказав доктор Грем, усміхаючись. «Треба провести певне обстеження». «О, розумію, вам треба б оту гумову штуковину навколо руки, а потім її напомпувати. Терпіти цього не можу». «Але мій лікар сказав, що для мого віку тиск у мене цілком прийнятний. Мені приємно це чути, сказав доктор Грем. Звісно, майор, мабуть, занадто полюбляв пити пунш. Замислено, проказала міс Марпл. Так, алкоголь на користь не йде, особливо, коли у тебе високий тиск. Від тиску можна приймати пігулки. Чи не так? Так, є кілька їхніх різновидів на ринку пляшечку з такими пігулками знайшли і у його кімнаті сереніт. сиреніт. «Яких великих успіхів досягла сьогодні наука», сказала міс Марпл. «Лікарі багато чого можуть, правда ж? Ми маємо одного великого конкурента», сказав доктор Грем. «Природу. А іноді люди пригадують і деякі добрі давні домашні засоби. Наприклад, «Покласти на поріз павутину?» – запитала міс Марпл. «Ми часто вдавалися до цього засобу, коли я була дитиною». «Вельми розумно», – сказав доктор Грем. «І припарку з насіння льону на груди або втирання камфорної олії від кашлю». «Я бачу, вам відомі всі засоби домашнього лікування», – сміючись, сказав доктор Грем. Він підвівся. Як ваше коліно? Не дуже болить? Ні, я почуваюся з ним набагато краще, значно краще. Навряд чи ми вгадаємо, що тут більше допомогло, природа чи мої пігулки, сказав доктор Грем. Пробачте, що я не зміг допомогти вам більше. Але ви були дуже добрим до мене. Мені соромно, що я забрала у вас стільки часу. Ви сказали, що в гамані майора були якісь фотографії? Отак, одна дуже давня, де майор був знятий верхи на поні під час гри в полу, а на другій він наступив ногою на вбитого тигра. Було ще кілька таких світлин, що зберігали пам'ять про його молодість. Але я переглянув їх дуже пильно, повірте. І серед них не було фотографії вашого небажа, такою Яко ви описали мені? О, я не сумніваюся, що ви дивилися дуже пильно. Мені просто стало цікаво. Ми всі схильні зберігати всілякі дивні дрібнички зі свого минулого. Свої давні скарби, сказав лікар, усміхаючись. Він попрощався і пішов. Міс Марпл залишилася, замислено дивлячись на пальми та море. Протягом кількох хвилин вона не звертала уваги на своє плетиво. в неї був тепер факт. Вона мусила подумати про цей факт і про те, що він міг означати. Фото, яке майор дістав зі свого гамана і так швидко запхав назад, не знайшлося там по його смерті. То була не така річ, яку Майор міг би викинути. Він засунув її до свого гамана, і вона мусила бути в його гамані навіть після його смерті. Гроші хтось міг би вкрасти, але ніхто не став би красти фотографію, якщо тільки в когось не було вагомих причин, щоб так зробити. Вираз обличчя в міс Марпл. Був суворий. Вона мусила ухвалити рішення. Залишить вона чи не залишить майора Полгарева спокійно лежати в його могилі? Чи не буде найліпше так і зробити? Вона процитувала, важко переводячи подих. Тепер Дункан навіки заснув. Життя лихоманка минула. Ніщо вже не може завдати болю Майорові полгриву, він подався туди, де жодна небезпека його не дістане. Чи було лише з бігом обставин, що він помер саме у минулу ніч? Чи це відбулося не випадково? Лікарі сприймають смерть старої людини дуже легко. А надто, якщо в її кімнаті знаходять пляшечку з пігулками що їх люди з високим тиском повинні приймати щодня, поки вони живуть на світі. Але якщо хтось витяг фотографії з майорового гамана, то та ж таки людина могла занести до його кімнати пляшечку з пігулками. Щодо неї, то вона жодного разу не бачила, щоб майор приймав пігулки. І про Свій кров'яний тиск він ніколи з нею не розмовляв. Єдине, що він дозволяв собі говорити про своє здоров'я, було визнання. Я вже не такий молодий, яким був. Іноді він трохи засапувався, дихав якимсь трохи астматичним диханням, але чогось серйознішого за ним вона не помічала. Але хтось згадав про те, що майора, був високий кров'яний тиск Моллі? Міс Прескот? Вона не могла пригадати. Міс Марпл зітхнула, а тоді стала втішати себе словами, які вона не промовляла вголос. Ну ж бо Джейн, чого ти там собі навигадувала? Чи маєш ти якусь реальну основу, щоб оперти на неї свої міркування та здогади? Вона простежила крок за кроком, настільки ретельно, наскільки змогла розмову про вбивство та вбивць, що відбулася між нею та майором. «О, Господи!» – сказала міс Марпл. – «Я не бачу найменшої можливості, як за це взятися». А проте вона знала, що спробує неодмінно. Розділ шостий Перецвітанкові години. Міс Марпл прокинулася дуже рано. Як і багато старих людей, вона спала чутливим сном і мала періоди безсоння, протягом яких міркувала про те, що робитиме впродовж наступного дня або і кількох наступних днів. Зазвичай йшлося про справи приватні або суто домашні, нікому не цікаві, крім неї самої. Але сьогодні міс Марпл думала про ймовірне вбивство і про те, що вона робитиме, якщо її підозри слушні. На жаль, вона мала у своїх руках лише одну зброю. І цією зброєю були балачки. Старі дами, схильні базікати багато, і безсистемно. Люди часто нудяться, слухаючи їх, але, безперечно, не підозрюють їх у намаганнях випитати щось важливе. Для того ж не йшлося про те, щоб ставити прямі запитання. Та й не знає вона до пиття, які саме запитання ставитиме. А про те, щоб довідатися трохи більше про деяких людей. Вона подумки переглянула цих людей. Можливо, вона могла б здобути деякі додаткові відомості про майора Полгрейва. Але чи це їй допомогло б? Навряд. Якщо майора Полгрейва вбили, то не тому, що він мав у своєму житті якусь таємницю, або для того, щоб успадкувати його гроші, чи помститися йому. Одне слово, хоч він і жертва, але це один із тих рідкісних випадків, коли більше знань про жертву не допомагають вам викрити вбивцю і не приводять вас до нього. Їй здавалося, що причиною смерті майора Полгрева і то єдиною причиною було те, що він забагато базікав. Про один досить цікавий факт вона вже довідалася від доктора Грема. Майор мав «У своєму габані кілька різних фотографій. Одну верхи на поні, другу поруч з убитим тигром і ще кілька світлин у тому ж самому жанрі. Але чому майор Полгрів носив усі ці знівки із собою? Очевидно, тому, думала міс Марпл, яка мала вже великий досвід спілкування з її старими адміралами, бригадними генералами». Та простими майорами, що він полюбляв розповідати людям усілякі історії про себе. Наприклад, починав свою розповідь такими словами. «Дивна історія відбулася зі мною одного разу, коли я полював на тигрів в Індії». Або спогади про те, як він грав у поло. І тут було вельми доречно показати свою фотографію верхи на поні. Тому історію про підозрюваного вбивцю, він ілюстрував у відповідну мить фотографію, яку діставав з гамана. Він дотримувався цієї схеми і у розмові з нею. Коли вони заговорили на тему вбивства, то щоб загострити її інтерес до своєї історії, він зробив те, що безперечно, робив завжди. Дістав своє фото і сказав щось на зразок. Чи могли б подумати, що цей чоловік – вбивця? Тут головне було в тому, що він мав таку звичку. Історія про вбивцю належала до його постійного репертуару. Коли розмова торкалася вбивства, майор втручався і мчав уперед на всіх парах. «В такому разі», – міркувала міс Марпл – він уже, певно, розповідав свою історію комусь іще з тих людей, які тут жили. А може навіть і не одній особі. Якщо так, то вона зможе довідатися від тієї особи ще якісь подробиці з тієї історії. Можливо, навіть про те, який вигляд мав чоловік, знятий на фотографії. Вона задоволено кивнула головою. З цього можна бути Почати. І, звичайно, були ще люди, яких вона, подумки думки, називала «чотири підозрювані». Хоч оскільки майор Полгрейв говорив про чоловіка, то залишалося тільки двоє – полковник Гіллінгдон або містер Дайсон. Обидва були дуже мало схожі на вбивців, але вбивці так часто бувають не схожими на вбивців. Чи могло йтися і про когось іншого? Вона не побачила нікого, коли повернула голову. Звичайно, там було бунгало, бунгало містера Райфайла. Чи не міг хтось вийти з бунгало і повернутися назад, перш ніж вона встигла повернути голову? Якщо так, то це міг бути лише слуга-масажист. Як його звуть? Здається, Джексон. Чи не міг то бути Джексон, який виглянув у двері, який був у тій самій позі, що й на фотографії. Чоловік, що вийшов із дверей. Майор Полгрейв міг несподівано впізнати його. Доти він не приділяв найменшого інтересу Артурові Джексону, слузі-масажистові. Його пронизливий і цікавий погляд був поглядом сноба. Артур Джексон не був пукка Сахіп, і майор Полгрейв не подивився б на нього двічі. Принаймні доти, доки, тримаючи в руці фотографію, він поглянув через праве плече міс Марпл і побачив, як той чоловік виходить у двері. Міс Марпл повернула голову на подушці. Отже, програму на завтра чи радше на сьогодні? Обмірковано. Гіллінгдони, Дайсони та Артур Джексон, слуга, масажист. Доктор Грем також прокинувся рано. Зазвичай він перевертався і засинав знову. Але сьогодні він був стривожений, і сон не повернувся. Тривоги, яка перешкодила йому заснути знову, він давно не переживав. Що ж її спричинило? Він ніяк не міг зрозуміти. Лежав, поринувши в думки, щось пов'язане, а тож щось пов'язане з майором Полгривом, зі смертю майора Полгрива. Він проте не міг збагнути, чому та смерть стривожила його. Якісь слова тієї балакучої старої леді. Не пощастило їй із фотографією, та вона поставилася до цього спокійно. Але якісь її слова, можливо, слова цілком випадкові, навіяли йому це дивне відчуття тривоги. Зрештою, не було нічого незвичайного у смерті майора Полгрива, А нічогісенького. Принаймні, він переконаний, що нічого такого в ній не було. Цілком очевидно, що у тому стані, в якому було здоров'я майора. І тут раптом плин його думок зупинився. А що він насправді знав про стан здоров'я майора Полгріва? Усі казали, ніби він страждає від високого кров'яного тиску. Але сам він ніколи не розмовляв із майором про це. Та зрештою він взагалі дуже мало розмовляв із майором Полгривом був старим занудою, а Грем намагався уникати старих зануд. Звідки в такому разі виникла в нього думка, що, можливо, зі смертю майора було не все гаразд? Йому навіла її ця стара жінка, але ж вона нічого такого не сказала. Зрештою, йому немає до цього діла. Місцева влада цілком задоволена. У кімнаті старого Знайшли пляшечку із сиренітом. Він, певно, не раз розповідав людям про свій високий тиск. Доктор Грем перевернувся в ліжку і незабаром знову заснув. Поза територією готелю, в одній із халабут, які стояли на березі струмка, дівчина Вікторія Джонсон перекотилася на спину і сіла у ліжку. Дівчина із Сент-Оноре була чудовим створінням зі станом, ніби виточеним із чорного мармуру, від якого був би в захваті кожен скульптор. Вона провела пальцями по своєму чорному, жорсткому кучерявому волосі і штурхнула ногою під ребра чоловіка, що спав поруч із нею. Прокинься, чоловіче! Той щось буркнув і перекинувся на другий бік. «Чого тобі? До ранку ще далеко. Прокинься. Я хочу поговорити з тобою». Чоловік сів, потягнувся і широко роззявив рота, показавши два рядки чудових білих зубів. «Що тебе непокоїть, дівчино? Той майор, який помер. Ця смерть не подобається мені». Він помер якось не так. «Яке тобі діло до його смерті? Він був старий, тому й помер. Послухай, чоловіче, я про ті пігулки. Про пігулки, про які мене запитав лікар. Ну, і до чого тут ті пігулки? Можливо, він прийняв їх забагато? Не в тому річ. Послухай». Вона нахилилася до нього і швидко заговорила. Він позіхнув і знову ліг. «Нічого в цьому немає. Про що ти говориш? Я все одно вранці розповім про це місіс Скендал. Боюся, тут щось не так». «Не суши собі голову», – сказав той, кого вона вважала своїм законним чоловіком, хоч вони і не відбули шлюбної церемонії. «Не напитуй собі, лиха!» Докинув він і перекинувся на бік, позіхаючи. Розділ сьомий. Ранок на пляжі. Був пізній ранок на пляжі, нижче від готелю. Евелін Гілінгдон вийшла з води і впала на гарячий золотий пісок. Вона скинула купальну шапочку, і енергійно труснула темним волоссям. Пляж був не дуже великий. Люди збиралися там щоранку, і десь о пів на дванадцяту влаштовували щось на зразок громадських зборів. Ліворуч від Евелін, в одному з екзотичних плетених сучасних шезлонгів, лежала сеньора де Каспеаро, красуня з Венесуели. Трохи далі сидів старий містер Райфайл, який був тепер старішиною готелю «Золота пальма» і мав авторитет, якого може досягти лише літній інвалід із великим багатством. Естер Волтерс не відходила від нього. Вона, як завжди, мала при собі записник та олівець. На той випадок, якщо містеру Райфайлові спаде на думку негайно надіслати одну з ділових телеграм. У пляжному костюмі містер Райфайл здавався неймовірно висхлим. На його кістках висіли гірлянди сухої шкіри. Хоч і здавалося, що він стоїть на порозі смерті, на островах стверджували, що він був точно таким упродовж щонайменше найменше Восьми останніх років його пильні сині очі сяяли на зморшкуватому обличчі, а головною втіхою в його житті було енергійно заперечувати все, що йому скажуть. Міс Марпл також була тут. Як і завжди, вона сиділа, плела, дослухалася до розмов і дуже рідко приєднувалася до них. Коли вона це робила, всі бували дуже здивовані, бо зазвичай забували, що вона тут. Евелін Гілінгдон подивилась на неї поблажливим поглядом і подумала, що вона приємна і мила бабусенція. Сеньора де Каспіаро знову стала натирати кремов свої гарні довгі ноги, щось мугикуючи до себе. Вона не належала до тих жінок, які багато розмовляють. Вона подивилася невдоволеним поглядом на пляшечку з кремом для захисту від сонця. «Цей крем не такий добрий, як Франхіпан'ю», – сумно промовила вона. «Але Франхіпан'ю тут не дістанеш. Дуже шкода». І знову опустила свої довгі вії. «Ви не хотіли б скупнутися, містер Райфайл?» запитала Естер Волтерс. «Я полізу у воду, коли буду готовий». Сердито буркнув старий. «Уже пів на дванадцяту?» сказала місіс Волтерс. «Ну, то й що?» огриснувся містер Райфайл. «Ви вважаєте мене чоловіком, що залежить від часу?» «Мені байдуже, чи я роблю це вчасно, чи на двадцять хвилин раніше, чи на двадцять хвилин пізніше. Місіс Волтерс давно доглядала містера Райфайла і тому випрацювала власні методи спілкування з ним. Вона знала, йому знадобиться тривалий час для того, щоб поговтатися від напруги, яку вимагало від нього купання. А відтак починала нагадувати йому про це, за добрі десять хвилин, щоб надати йому можливість спочатку відкинути її пропозицію, а потім поступово прийняти її, створюючи враження, ніби він усе вирішує сам і нікого не слухає. «Мені не подобаються ці пантофлі», – сказав містер Райфайл, піднявши ногу і дивлячись на неї. «Я сказав це...» Йолоповід Джексону, але той чоловік не слухає жодного мого слова. Я принесу вам інше, гаразд, містере Райфайл? Ні, не треба. Сидіть тут і побойтеся тихо, терпіти не можу, коли люди бігають навколо, куткудахтоючи, мов кури. Евелін витягла руки, розворушивши теплий пісок. Міс Марпл, цілком зосереджена на своєму плетінні чи так тільки здавалося. Простягнула ногу і поквапно попросила пробачення. «Пробачте мені, пробачте, місіс Гіллінгтон, боюся, я копнула вас ногою». «То пусте», сказала Евелін, «на цьому пляжі зібралося забагато народу». «О, не рухайтеся, будь ласка, лежіть спокійно, я трохи відсуну свого шезлонга назад» і більше такого не зроблю. Змінюючи місце свого розташування, міс Марпл не переставала базікати. Весело і якось по-дитячому. Тут так чудово відпочивати, мені не доводилося бувати раніше у Вест-Індії. Я думала, це те місце, де я ніколи не побуваю. І ось я тут, і все завдяки доброті свого небажа. Я думаю, ви знаєте цю частину світу дуже добре, міс Гілінгдон, чи не так? Я була на цьому острові раз або двічі раніше, і, звичайно ж, була на більшості інших. А вже ж, а вже ж, метелики і дикі квіти, ваша пристрасть, ваша і ваших друзів, чи вони вам родичі? Друзі, не більше, як друзі. «І думаю, ви багато подорожуєте разом, адже інтереси у вас спільні. Так, ми подорожуємо разом протягом кількох останніх років. Певно, ви пережили чимало цікавих пригод?» «Не думаю», – сказала Евелін. Її голос звучав рівно і трохи знуджено. Приходи, схоже, завжди трапляються з іншими людьми. Вона позіхнула. «Жодної небезпечної зустрічі зі зміями або дикими звірами або з розлюченими тубільцями. Якою ідіоткою я лебонь здаюся?» – подумала міс Марпл. «Нічого, крім комашиних укусів», – запевнила її Евелін. А бідолашного майора Полгрива одного разу вкусила змія. Сказала міс Марпл, зробивши твердження, яке було її чистою вигадкою. Справді? А він хіба ніколи вам про це не розповідав? Можливо, й розповідав. Не пам'ятаю. Ви, певно, знали його дуже добре, правда ж? Майора Полгрива? Ні, ми майже зовсім його не знали. Він розповідав, «Стільки цікавих історій! Бридкий старий зануда!» – сказав містер Райфайл і цілковитий йолоб, бо він не помер, якби шанувався. «Ет, ви знову за своє, містер Райфайл!» – сказала місіс Волтерс. «Я знаю, про що кажу. Якщо ти нормально доглядаєш своє здоров'я, ти не маєш із ним проблем. Подивіться на мене!» Лікарі сказали, що мені капець, сказали про це багато років тому. Гаразд, сказав я, у мене свої правили догляду за здоров'ям, і я буду дотримуватися їх. І ось я тут. Він із гордістю подивився навкруг себе. Те, що він досі тут, на цьому світі, справді здавалося якоюсь помилкою природи, — Бідолашний майор Полгрив мав високий кров'яний тиск, — сказала місіс Волтерс. — Нісенітниця, — заперечив містер Райфайл. — Але ж він і справді його мав, — сказала Евелін Гілінгдон. Якась несподівана авторитетність пролунала у тоні її голосу. — Хто вам про це сказав? — запитав містер Райфайл. — Він сам? — Хтось сказав. Він мав дуже червоне обличчя. Втрутилася до розмови міс Марпл. «Ну то й що?» – запитав містер Райфайл. «У нього не було високого кров'яного тиску. Він сам мені сказав». «Невже справді?» – здивувалася місіс Волтерс. «Ніхто не може з певністю стверджувати, що у нього немає тієї або іншої хвороби. А чому би і ні?» Одного разу, коли він поглинув неймовірну кількість пунчів і дуже багато з'їв, я йому сказав, «Ви повинні стежити за своєю дієтою і менше пити. У вашому віці людина має стежити за своїм кров'яним тиском». А він мені відповів, що з цього боку йому нема чого постерігатися, бо кров'яний тиск у нього цілком нормальний для його віку. Але він приймав якісь ліки, аби понизити тиск. Знову втрутилася до розмови міс Маркл. Ліки, що називалися, сиреніт, або якось так. Якби ви запитали мене, позвалася Евелін Гілінгдон, то я сказала б вам, що, на мою думку, він ніколи не визнавав, що він хворий або має якісь проблеми зі здоров'ям. Як на мене, то він належав до людей, які бояться хвороб, а тому завжди заперечують, що з ними щось не так. Для Евелін то була задовга промова. Міс Марпл замислено подивилася на верхівку її темної голови. «Проблема в тому, – сказав містер Кейнс, Райфайл диктаторським тоном, що люди надто цікавляться хворобами своїх ближніх, вони гадають, що кожен, кому більш як 50 років, має скоро померти від високого кров'яного тиску або закупорювання коронарних судин або чогось подібного. Нісенітниця. Якщо людина каже, що зі здоров'ям у неї все гаразд то, гадаю, так воно і є. Людина повинна знати про своє власне здоров'я. Котра година? За чверть дванадцяте? Я мусив би вже давно зануритися у воду. Чому ти не нагадуєш мені про такі речі, Естер? Місіс Волтерс не стала сперечатися. Вона підвелася на ноги і досить спритно допомогла містерові Райфайлу зіп'ятися на свої. Удвох вони пішли до води. Вона вправно підтримувала його. Удвох увійшли у море. Сеньора де Каспеаро розплющила очі і пробурмотіла. Які вони бридкі, старі чоловіки. Їх усіх треба вбивати у сорок або навіть у тридцять п'ять років. Ви зі мною згодні? Едвард Гіллінгтон і Грегорі Дайсон, грузнучи ногами у піску, вийшли на пляж. «Яка там вода, Евелін?» «Така, як і завжди. Жодних змін. А де «Не знаю», – відповіла Евелін. Міс Марпл знову замислено подивилася на верхівку темної голови. «Зараз я вам покажу, як плаває кит», – сказав Грегорі. Він скинув свою строкату бермудську сорочку і побіг до моря, плюхнувшись у воду і попливши швидким кролем, пирскаючи та відсапуючись. Едвард Гіллінгтон сів на пляжі біля своєї дружини і запропонував. «Скупаймося знову». Вона посміхнулася, наділа купальну шапочку, і вони пішли до моря, Набагато менш ефектно, аніж грек? Сеньора де Каспеаро знову розплющила очі. Я спершу думала, ці двоє відбувають подорож медового місяця. Так він ніжно ставиться до неї, але мені сказали, що вони одружені вже вісім або дев'ять років, неймовірно, правда ж? Цікаво. А де ж пропадає? «Місіс Дайсон», – промовила міс Марпл. «Оталаки, вона з якимсь чоловіком. Ви так думаєте? Я у цьому переконана», – сказала сеньора де Каспіаро. «Вона належить до такого типу. Але вона вже немолода, і в її чоловіка очі теж розбігаються. Хто-хто, а я знаю. Не сумніваюся». Сказала міс Марпл. Хто-хто, а ви знаєте. Сеньора Декаспіаро скинула на неї здивованим поглядом. Вона, очевидно чекала від старої леді зовсім іншої репліки. Але міс Марпл дивилася на хвилі з виразом лагідної наївності. «Можна мені поговорити з вами, місіс Кендл?» «Звичайно», – відповіла Молі. Вона сиділа за столом у своєму кабінеті. Вікторія Джонсон, висока і яскрава у своїй накрохмаленій білій уніформі, увійшла до кабінету і зачинила за собою двері з дещо таємничим виглядом. «Я хочу дещо розповісти вам, місіс Кендал. А в чому річ? Щось не так? Я не знаю. Напевне, не знаю. Ідеться. Про того старого джентльмена, який помер. Про майора. Він помер у вісні. Так-так. А що ти хочеш розповісти про нього? У нього в номері була пляшечка з пігулками. Доктор запитував про них. І що? Доктор сказав. А ну погляньмо, що він тут має на поличці у ванній кімнаті. І подивився, що там було. Він знайшов там зубний порошок, пігулки від нестравлення, аспірин, таблетки з крушинової кори і ті пігулки в пляшечці під назвою Сереніт. Так, знову повторила Моллі. Лікар подивився на них і кивнув головою. Але я потім замислилася. Тих пігулок раніше там не було. Я їх не бачила у його ванній кімнаті. Там був тільки зубний порошок, аспірин лосьйон після гоління і таке інше. Але тих пігулок, що називаються сареніт, я раніше ніколи не бачила. Отже, ти думаєш? Молі здавалася розгубленою. Я не знаю, що думати, сказала Вікторія. Мені просто здалося, що тут щось не так, тому ліпше вам про це розповісти. Може, ви розкажете доктору? А раптом це щось означає. Можливо, хтось поставив туди пляшечку із пігулками, щоб він прийняв їх і помер. — О, не думаю, щоб таке могло статися, — промовила Моллі. Вікторія похитала своєю чорною головою. Ми ніколи цього не знаємо. Люди здатні на погані вчинки. Моллі виглянула у вікно. Навколо був земний рай. Сонячне світло, море, кораловий риф, музика, танці. Все це створювало враження Едемського саду. Але навіть в Едемському саду була тінь, тінь змія, погані вчинки. Як прикро їй було почути такі слова. Я приведу «Розслідування Вікторії!» – гостро сказала вона. «Не турбуйся! А головне – не поширюй поганих чуток!» Тім Кендл увійшов саме в ту мить, коли Вікторія досить неохоче вийшла. «Щось не так, Моллі?» Вона завагалася.